Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! A șasea cerere din rugăciunea domnească este și nu ne duce pre noi în ispită. Prin ea ne rugăm Tatălui Ceresc ca Harul Lui să ne ferească de ispitele care întrec puterile noastre. Ispita este bântuiala rea care amăgește și împinge pe credincios sub jugul diavolului. Trebuie spus foarte clar și pe înțelesul tuturor că ispita nu este de la Dumnezeu, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, ci, după cum arată origen, dacă este un rău ca să te lași ispitit, lucru pe care în rugăciune îl cerem să nu se întâmple, atunci cum să nu fie absurd să ne gândim că bunul Dumnezeu, care niciodată nu face ceva rău, ci doar bine, ar putea să-l arunce pe cineva în cele rele. Sântul Grigore de Nisa numește ispititor pe diavolul. Ispita este uneltirea celui necurat. El este cel care ațâță în om pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Ispita în sine nu este păcat, ci doar învoirea cu ispita este păcat. Dumnezeu nu ispitește. Dar îngăduie ispita, fie pentru mântuirea sufletelor noastre, fie spre anedaprile să dovedim tăria și statornicia credinței noastre, și astfel să avem drept la răsplătire. Se poate spune, pe bună dreptate, că ispitele sunt semne ale dumnezeieștii bunevoințe, așa cum îi zice Arhanghelul Rafaelului Tobit. Trebuie să fii ispitit, fiindcă ai bine plăcut lui Dumnezeu. Pentru aceea, oamenii cei mai încercați de ispite sunt tocmai cei ce se tem de Dumnezeu și fac voia lui, căci satana nu ispitește pe cel pe care îl are în mână, ci pe cel care îi scapă sau îi zădărnicește planurile lui. Sfântul Efrem Silu, a văzut în vedenie la poarta unei cetăți plină de desfru un singur diavol, care lenevea. Dar, în schimb, în pustie, unde trăia un pusnic cu viață sfântă, a văzut un viespar întreg de draci. Sfântul Ioan Gure de Aur spune, unde ispita bântuie mai aprig, acolo se poate spune că virtutea este mai mare. Sfântul Apostol Iacov zice, Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci, lămurit făcându-se, va lua cununa vieții. De aceea putem zice chiar că ispitele ne sunt de mare folos. Sântul Antonie cel Mare constată că, dacă se ridică ispita, nu se mai mântuiește nimeni. Ispitele ne trezesc din nepăsare, ne smeresc, ne sporesc virtutea, ne măresc dragostea față de Dumnezeu. Ne ajută să ispășim păcatele chiar din viața de acum și, în sfârșit, sporesc fericirea veșnică. Viața omului este o continuă luptă cu păcatul și, dacă cerem să fim scutiți de lupta cu păcatul, nu cerem, așa cum zice Origen, ca să nu fim puși la încercare, căci așa ceva nu este cu putință, ci... Ca să nu fim biruiți de ispită. Ne rugăm, spune mărturisirea ortodoxă, să ne întărească Dumnezeu cu harul Său, ca să putem răbda cu tărie și bărbăție până la sfârșit caznele ce ni se vor da. Vom mai spune acum că omul nu poate birui ispita doar cu puterile proprii, de aceea, atunci când ispita ne bântuie, să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne mântuiască cu harul său, căci el îngăduie să fim ispitiți, dar nu peste puterile noastre. Din cartea Iov se vede că diavolul are asupra omului numai atâta putere câtă îi îngăduie Dumnezeu. Iar când Dumnezeu îngăduie ispite mari, atunci el dă și harul îndestulător spre a ține piept încercărilor. Harul. Harul acesta cu care ne împotrivim ispitelor se dobândește prin rugăciune. Cine are ispite, necazuri, dureri, încercări, boli, să cadă numai decât la rugăciune, să-și curețe sufletul prin spovedanie, să se unească cu Hristos prin sfânta împărtășanii. Așadar, tâlcul cererii și nu ne duce pe noi în ispite. Este nu să se înlăture ispita, ci să ne izbăvească de bântuielele ispitelor care ne-ar putea prăvăli în păcat. Să ne dea putere să ne împotrivim să luptăm cu armele duhovnicești și să biruim. Așa să ne ajute Dumnezeu. Hristos a înviat.